și în cer și pe pământ, El mi Preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, va aduce astăzi programul I-004. Meditațiile lecțiunii de astăzi se vor deschide cu prilejul versetului 4 al capitolului 1 al Evangheliei după Ioan, numai înainte însă de a mai parcurge un episod din frumoasa istorisire a lui Cristina Roy, Fără Dumnezeu în lume. Parcurgând episodul următor din povestirea pe care am început-o cu câteva lecțiuni în urmă, Fără Dumnezeu în lume, aflăm astăzi despre micul Moarț că trecuse un an de când era păstor și moartea a venit iarăși în comun aceea. De data aceasta l-a luat pe judecător care căzuse în patima beției. Murise paralizat. Moarț se întreba iarăși, unde s-o fi dus? L-a văzut oare pe Dumnezeu? Cum o fi arătând Dumnezeu? Odată, pe când împletea la coșuri pe stânca lui, și-a aruncat ochii spre cer și se auzi murmurând. Dumnezeule, eu nu știu nimic despre tine. Dacă tu ai creat tot ce se vede pe fața pământului, descopere-te și mie. Ajută-mă să aflu ceva despre tine și despre locul unde se duc oamenii când mor. Se duc la un loc și cei buni și cei răi? Și la gândul că Dumnezeu îi se va descoperi cândva, Moarț împletea mai departe liniștit la coșurile sale. Deodată auzi un behăit amarnic. Se repezi cu câinele său și văzu aia care era lui cea mai dragă căzut într-o văgăună. Sărăcuța de tine, cum te voi scoate din prăpastie? Cu greu reuși bietul Moarț să coboare și să iasă cu aia lui. Dar ce s-a bucurat când s-a văzut cu aia rătăcită lângă turma sa? O mângâia și o dezmierda? Apoi dă drumul în turmă. Pe la prânz, când era cu turma la adăpat, se întâlni cu câteva femei venind de la bureți și le povesti întâmplarea. Tu, moarți!" îi se adresă cea mai bătrână. Tu ai pățit în tocmai cum scrie în scriptură. Un păstor care avea o sute de oi a pierdut una. Atunci a lăsat pe cele 99 și a plecat să caute oaia pierdută. Și-a găsit-o?" întrebă nerăbdător moarți. Da, a găsit-o!" A luat-o pe umăr, a dus-o acasă și tare s-a bucurat. Ba, încă ai chemat și pe vecinii săi să se bucure împreună. Lui moarți povestirea aceasta a plăcut nespus de mult. Și unde a fost păstorul acesta, tanti, și unde a stat? Ei, copil, asta nu știu, dar această întâmplare a fost povestită de Domnul Isus ucenicilor săi. Vai, moarți, ce neștiutori ești, râdeau femeile de el. Nu-l rușinați, îi lua părarea bătrâna. El n-a avut de unde să audă din scriptură, n-a avut pe nimeni să-i povestească, apoi nici la școală n-a umblat copil. Domnul Isus este fiul lui Dumnezeu, înțelegi tu moarți? La care el se uita întrebător. Na, haide să plecăm femeilor. Și femeile au plecat. Mulți s-au bucurat moarți auzind despre Dumnezeu, despre faptul că are un fiu pe care îl cheamă Isus, Și unde mai pui că era păstor ca și el? Așa că morți simțea de atunci o dragoste tainică pentru Isus păstorul. Numai că acolo unde locuiește el trebuie să fie niște păduri tare frumoase. Poate că și el are o sută de oi. îndr spre casă, înainta cu ochii ațintiți spre cer. Poate că și acolo sus el mână turma spre casă. Poate că și Iisus paște numai oi. Oare mă fi văzând el pe mine? Vai, ce mult aș vrea să mă ia lângă el, să-i fiu de ajutor! Aș vedea și eu în sfârșit cum este acolo. Iubiți ascultători, ne încheiem pasajul rezervat pentru lecțiunea de astăzi la punctul acesta. Observăm foarte interesant că bietul moarți, care nu cunoștea nimic despre Scriptură, nu cunoștea despre Dumnezeu, n-a avut ocazia să meargă nici la școală și nici la biserică, nu i s-a îngăduit să se ducă, a fost foarte mișcat de istorisirea întâmplării cu aia căzută și foarte mișcat de bunătatea păstorului care la fel ca și el s-a dus după oaie și a scăpat-o oameni ca aceștia pentru că vom afla în curând cum s-a întors el la Dumnezeu și alții la fel ca ei care nu au avut posibilitatea pe care o avem noi să audă scriptura vorbindu-se să o audă spunându-se la aparatul de radio să o citească să o audă vestindu-se pe stadioane oameni ca aceștia care nu au avut posibilitățile noastre și totuși l-au primit pe Domnul Iisus Hristos vor deveni acuzatorii noștri numărul unu în ziua judecății, pentru că noi am auzit cuvântul Sfânt al Evangheliei, l-am auzit propovăduit în biserică de părinți, de peoți și de toți ceilalți care le spun în celelalte culte, am avut scripturile pe masă, bisericile, bibliotecile au fost pline, pe stadioane s-a vorbit despre Hristos, la radio se spune, la televizor și totuși mulți din noi rămân nepăsători. Facă Domnul ca această povestire... Să ne miște inimile, să ne trezească atâta vreme cât mai avem încă timp, să ne întoarcem la Domnul Iisus Hristos, păstorul cel bun, să ne lăsăm să ne scape El din prăpastia păcatului în care am căzut și să ne pașcă El pe pășuni verzi, să ne ducă de acum pe calea care duce către veșnicie. Doamne Tată Ceresc ajută-ne, te rugăm ca și din mesajul care ne stă înainte acum să înțelegem mai bine glasul Domnului Iisus care ne caută, ajută-ne să ne răsăm inimile mișcate de El, să răspundem chemării Lui, să ne răsăm salvați din lumea de păcat și de fără de legi și făcându-ne copii ai Tăi, să ne avem și noi asigurați de acum încă veșnicia fericită împreună cu Tine. Amin. Ce lucruri minunate arată azi Hristos și totuși poți din ele înici Și acum, pătrunzând în cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 4 de la capitolul 1 al Evangheliei după Ioan, care astfel glăsuiește. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Desigur, în el, în Domnul Isus, era viața și viața era lumina oamenilor. Alături de gândurile pe care le-am prezentat cu prilejul lecțiunii precedente, le adăugăm și pe acestea. În editura științifică și enciclopedică din București tipărită la 1977, a apărut o carte de Alexandru Butucelea intitulată Arhitectura vieții, care începe astfel. În bună măsură, o ființă poate fi asemănată cu o clădire. Amândouă sunt construite bucată cu bucată, pornind de la unități mici, cărămizi în cazul caselor și celule în cazul ființelor plante sau animale. Analogia dintre o clădire și o ființă poate fi însă dusă și mai departe. Pentru a fi locuibilă, casa în care trăim trebuie să aibă ferestre prin care să intre lumina și uși prin care să comunicăm cu lumea din afară, încăperi separate pentru variatele activități umane, conducte prin care să circule apa sau să fie eliminate deșeurile menajere, fire metalice și conducte prin care să circule electricitatea și gazele necesare iluminatului sau încălzitului. O casă mai este dotată cu aparate de radio și televiziune, care ne țin la curent cu ceea ce se petrece în lumea din jur, cu o bucătărie și cu aparate de gătit, unde se prepară hrana fără de care nu am putea trăi, iar uneori cu o instalație de aer condiționat care păstrează în interior o atmosferă plăcută pentru muncă și odihnă. La fel, o ființă este dotată cu tot felul de organe care asigură prelucrarea hranei, transformarea energiei în forme utile vieții, recepția și prelucrarea diferitelor informații primite din exterior, alimentarea deșeurilor inutile sau dăunătoare organismului și așa mai departe. Citatul acesta este luat din cartea amintită la paginile 5 și 6. Autorul merge apoi mai departe cu descrierea arhitecturii vieții, aducând multe și interesante date științifice, ajungând totuși la concluzia că toată această măreață arhitectură, atât de științific concepută, s-a alcătuit singură într-un șir lung de ani. Materia, cea fără de minte, a știut să facă lucruri pe care mintea omului de-abia începe să le descifreze și se minunează atât de mult. Aici este în fundătura unde intră omul și de unde nu mai poate ieși la lumina științei decât cu făcria credinței care recunoaște pe Dumnezeu izvorul vieții, marele arhitect care a zidit totul atât de minunat. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, citim la romani 1, versetele 19 și 20, le este descoperit în ei căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Într-adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, dar când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că oamenii nu se pot dezvinovăți. Am amintit deci versetele 19-20 de la Romani 1. Omul însă nu vrea să recunoască pe Dumnezeu și aici este cauza întunericului în care se zbate, aici este păcatul lui cel mare, el nu vrea, nu că nu poate. Răzvătirea omului față de Dumnezeu este nenorocirea lui. Iată ce am mai găsit scris în revista magazinul numărul 993 din 16 octombrie 1976. Pe prima pagină stă scris. Universul are o structură arhitectonică magnifică, realizată într-un singur exemplar infinit în timp și spațiu, exemplar care nu este opera nimănui. Dragi ascultători, am arătat aceste lucruri aici pentru ca omul să se trezească și să vadă adevărul Singurul care îi vrea binele să recunoască pe Dumnezeu făcătorul, arhitectul său și să se întoarcă la el care îi poate da viața veșnică prin credința în Fiul său, Iisus Hristos. În el, deci, era viața. și nu aleargă la filozofie sau la știință ca să găsească explicația definiției vieții. Pentru noi, cuvântul lui Dumnezeu este de ajuns, căci niciunde în altă parte... Nu putem găsi mai mult în legătură cu viața și lumina decât este scris în acest sfânt cuvânt. Cuvântul ne vine de la autorul vieții, de la creator, de la Dumnezeu, știința ne vine de la creație, de la oamenii creați de Dumnezeu. În Domnul Isus Hristos, pentru noi credincioșii, viața este o cunoaștere și anume cunoașterea lui Dumnezeu ca Tată și a Domnului Isus Hristos ca Mântuitor. La Ioan 17,3 citim și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Pentru Domnul Iisus Hristos viața era Tatăl Său, trăirea în Tatăl, în atârnare de Tatăl, contopirea cu Tatăl. Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl, spune la Ioan 10,38, căci după cum Tatăl are viață în sine... Tot așa a dat și fiului să aibă viață în sine, spune la Ioan 5, cu 26. Cine are viață în sine, poate să o dăruiască și altuia. Viața este un dar al lui Dumnezeu, un dar prin Domnul Isus Hristos. Ea nu este rodul eforturilor omului? Lucrul acesta trebuie să-l știm foarte bine. Numai cine primește pe Domnul Isus ca mântuitor personal, primește în dar viață nouă, ca rezultat al nașterii din nou. Ce-a făcut Domnul Isus cu viața primită de la Tatăl? Ce-a făcut cu ea? A dat-o. A dat-o pentru mântuirea păcătoșilor. Ce facem noi cu viața nouă primită de la Domnul Isus? Este o întrebare la care trebuie să răspundem nu cu vorba, ci cu fapta, să o dăm. Numai când ne dăm viața pentru Domnul Isus, pentru ceea ce este El, felul Lui de a fi, și pentru mântuirea seminilor noștri, abia atunci semănăm cu El. În El era viața. Deci, în afară de Hristos nu este viață. Vieți sunt multe, dar viața ca izvor este numai ceea ce este în Domnul Isus Hristos. El este viața. Cine are felul lui de a fi, are viața lui. Aceasta se vede fără efort. Și viața, spune aici, cuvântul era lumina oamenilor. Viața este lumină care se arată lămurit în fața tuturor ochilor. Domnul Iisus n-a venit din cer numai ca să ne aducă o învățătură frumoasă și adevărată, ci a venit să ne aducă viață și prin viață să ne aducă lumina. Farar, un teolog credincios, zicea, Lumina cerească, la fel ca lumina soarelui, poate veni la noi numai printr-un mediu pământesc, printr-un mijloc pământesc. Lumina soarelui, ca să nu ne orbească și să nu ne ardă cu puterea lui, trebuie să treacă prin atmosferă și prin păturile ei de vapori văzute și nevăzute. Ea trebuie să scânteieze de pe diferite suprafețe. Tot așa și Domnul Iisus, soarele neprihenirii, a trebuit să ia trup omenesc și așa să vină la noi, ca să-l înțelegem. Ce binecuvântare este pentru noi toți, lumina! Un credincios mulțimea fiecare zi lui Dumnezeu pentru darul luminii. De la o depărtare de 150 de milioane de kilometri, vine zilnic de la centrala energetică a soarelui și ne dă posibilități de viață. Dacă Dumnezeu ne-ar trimite o notă de plată pentru acest dar al luminii, nimeni nu ar putea să o plătească, N-ar trebui atunci cu atât mai mult măcar să-i mulțumim pentru el și să nu-l primim ca ceva obligat? Iubiții mei, oricât de mare ar fi lumina soarelui, mai mare este lumina pe care Dumnezeu a dat-o lumii în Fiul Său Unul Născut, Iisus Hristos, pentru a lumina pe oameni. El a făcut-o ca ei să-i recunoască vina păcatului și să cunoască drumul mântuirii. Prin viața trăită de Domnul Isus, întunericul a fost biruit, pentru că viața lui era lumină puternică în toate privințele. Această lumină care străbate din el dă siguranță credinței noastre și cunoștinței noastre, aducând răspuns pentru toate întrebările cu privire la viață. În învățătură poți amesteca lucrurile, poți amesteca adevărul cu minciuna și poți numi minciuna adevăr și invers, dar nu și în viață. Viața o trăiești curată sau nu o trăiești deloc, căci este lumină. Lumina nu poate fi jumătate lumină și jumătate întuneric. Ea este întreagă sau nu este deloc. Domnul Isus Hristos era lumină pentru că trăia voia lui Dumnezeu, arăta personalitatea lui Dumnezeu, felul lui Dumnezeu de a fi. Dacă facem din viața Domnului Iisus obiectul gândirii și cercetărilor noastre, atunci viața noastră se umple de lumină. Dar dacă umblăm după lumină, adică după înțelegerea unui adevăr, după cunoștință, găsim mai degrabă întuneric. Să trăim deci numai pentru Domnul Isus, să-L lăsăm ca El să ne stăpânească și atunci viața noastră va fi lumină și cu adevărat folositoare oamenilor. Trăirea pentru Dumnezeu în ascultare de El, este singurul mijloc de a fi folositor oamenilor. În versetul următor, la versetul 5 din Ioan, capitolul 1, citim Lumina luminează în întuneric și în întunericul n Lumina este o existență. Întunericul este lipsa luminii, o inexistență. Când vine lumina, întunericul pierde.” Cu toată dreptatea, zicea Nicolae Iorga, întunericul nu se luptă cu lumina, el pierde din calea ei. Este lumina fizică și este lumina spirituală, este lumina trupului și lumina minții, a Duhului. Domnul Isus Hristos, cuvântul, logosul, este lumină în toate privințele, lumină fizică și lumină duhovnicească. Despre lumina fizică știm că este compusă din niște particule numite fotoni. Aceștia, prin pulsarea lor înainte, dau lumina. Deci, lumina este rezultatul înaintării fotonilor. Lumina însemnă viteză. Dumnezeu a pus în mișcare fotonii și aceștia cu viteză înaintează mereu. După teoria relativității lui Einstein, viteza luminii este viteză maximă posibilă în univers. Ca și lumina fizică, așa este și lumina spirituală, o înaintare continuă. Dumnezeu este o continuă înaintare. Domnul înaintează ca un viteaz, scrie în multe locuri din scriptură, și universul întreg, ca lumină fizică, înaintează și cucerește haosul întunecat. Avraam înainta mereu spre miază zi, mireasa lui Hristos, biserica, înaintează sesuie din pustiu, scrie la cântarea cântărilor 36. Tot ceea ce este din Dumnezeu înaintează cucerind ceea ce nu este din Dumnezeu. Lumina luminează în întuneric și întunericul n -a Aceasta e menirea luminii, să lumineze, să înainteze în întuneric, să cucerească toată împărăția lui. Mai face lumina și altă slujbă? Cuvântul lui Dumnezeu, Logosul Hristos, fiind lumină, Înaintează fără oprire în toate privințele și întunericul nu îi se poate împotrivi, el pierde. Lumina înaintează tăcută, dar lucrarea ei este văzută de toți. Lumina înseamnă adevăr. Domnul Isus, cuvântul lui Dumnezeu, este adevărul, viața și lumină, cum scrie la Ioan 14. Sfântul Ioan Damaschin spune că singurul lucru nou sub soare va fi acela că adevărul, Viața și lumina nu vor mai fi noțiuni abstracte, idei sau umbre ale realității, după conceptul platonic, ci, precum spune Sfântul Ioan Evanghelistul, Noul Testament va fi o mărturie despre ceea ce era la început, ceea ce a fost auzit, privit și pipăit cu mâinile noastre despre cuvântul vieții cel întrupat. Încheia citatul. Lumina luminează în întuneric și întunericul nabiruit-o. Întunericul despre care este vorba aici nu este întunericul fizic, ci întunericul păcatului. Și după cum întunericul fizic nu poate birui lumina, tot așa întunericul păcatului nu a putut și nu poate birui pe Domnul Isus Hristos lumina lumii. El a trecut prin lume, prin întrupare, fără păcat, și a biruit pe diavolul, stăpânitorul întunericului. Zice Sfântul Grigorie de Nazianz, Ignoranța și păcatul sunt întuneric. Știința și viața în Dumnezeu sunt lumină. Vezi cuvântul patru teologic. Mântuitorul nostru a venit din cer ca să fie lumina lumii, ca să izbăvească pe toți cei care zac în întunericul păcatului, pe toți cei care se întorc de la acest întuneric la lumină. Domnul Iisus este lumina, este soarele neprihănirii, cum scrie la Maleahii 4,2, dar ca și soarele fizic, el nu luminează decât pe cei care vor să fie luminați. cât de puternic ar fi soarele de pe cer, nu poate să lumineze pe cei care se ascund în peșteri sau în găurile pământului. Trebuie să iasă de acolo și să-i primească lumina lui dătătoare de viață și de bucurie. Dragul meu ascultător, pentru tine a venit Domnul Isus ca lumină. Vrei tu să te lumineze? Dacă fugi de El și te ascunzi în găurile pământului ale păcatului, El nu te poate lumina. Domnul Hristos este lumina lumii, dar dacă nu este și lumina ta, nu-ți folosește la nimic. El este o lumină statornică și pentru orice stare de întuneric a oricărui om, și întunericul moral, adică păcatul trupului, cât și întunericul spiritual, referindu-ne la necunoașterea adevărului, rătăcirea în învățătură, amândouă sunt biruite de Domnul Iisus, lumina cea veșnică. În ispite, în căderi, în suferințe și în necunoașteri, Mântuitorul Hristos te luminează dacă vii la El, cu credință neprefăcută și cu pocăință adevărată. Rămâi cu El și vei fi și tu lumină. În versetul următor la versetul 6 din Ioan 1 citim. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. Deci a venit un om. Mare lucru este să vină un om. În limba greacă, în care este scrisă și această evanghelie, pentru cuvântul om este termenul antropos, care, în parafrazare, înseamnă privitor în sus. Când îți vine cineva liber de cele de jos, rânduieli, învățături, plăceri, bogății, păcate, tradiții, omenești și așa mai departe, când deci vine un acesta liber de toate cele de jos și îți înfățișează numai pe cele de sus, adică felul de fi al lui Dumnezeu, al Domnului sus, al cerului, primește pe un astfel de om cu toată încrederea. El este cu adevărat un om, un antropos, adică un privitor în sus. În lucrarea sa pe pământ, Dumnezeu nu trimite decât pe cei care privesc în sus, care umblă după lucrurile de sus, cum scrie la Colosen 3.1, care au felul cerului de a fi. Aceștia sunt adevărați oameni în care Dumnezeu își pune încrederea. Unii din învățătorii bisericii din Sfinții Părinți priveau omul din perspectiva urcării acesteia pe muntele lui Dumnezeu, exemplu Sfântul Grigorie de Nazian, Sfântul Grigorie de Nisa, etc., această urcare se face cu ajutorul credinței și al lepădării de sine. A venit un om trimis de Dumnezeu. Nici o mișcare nu face omul pe pământ fără a fi trimis de cineva. Se mișcă omul spre căutarea hranei fiind trimis de foame și de dorința de a trăi. Se mișcă omul spre alipirea de sexul opus fiind trimis de legea naturală, instinctul pe care a așezat-o Dumnezeu în el, pentru perpetuarea speciei. Se mișcă omul spre căutarea unui adăpost, fiind trimis de nevoia apărării vieții de toate greutățile, frig, ploaie, vânt, etc. Toate aceste trimiteri și altele asemănătoare sunt trimiteri naturale așezate de Dumnezeu în om, fără de care viața n-ar fi cu putință. Dar, în afară de aceste trimiteri naturale, curatenizvorul lor, Omul este trimis și împins de mii de dorinți și pofte necurate, de oameni și de diavolul spre înfăptuirea a fel de fel de lucruri care aduc nenorociri, făcând viața grea și nefericită. Toate nenorocirile din lume au venit în urma trimiterilor păcătoase ale omului. Se războiesc și se ucid oamenii între ei, fiind ascultători de sfatul trimiterilor păcătoase, mândrie. Ură, lăcomie, câștig mârșav, vanitate, egoism, slavă de șartă și așa mai departe. Diavolul este autorul acestor trimiteri, cărora le dă nume frumoase. Mândriei îi dă numele de demnitate. La ură îi spune înfăptuirea dreptății. Lăcomiei îi zice câștigarea existenței. Egoismului îi spune bărbăție. Slavei de șarte... Diavolul îi spune instruire și ideal al înalt. Și așa mai departe. Omul este înșelat de o mie de ori înșelat când ascultă de asemenea stăpâni. Și în viața religioasă sunt tot atâtea trimiteri păcătoase din partea lumii și a diavolului ca și în viața nereligioasă. Ba, de multe ori aici trimiterile sunt mai ascunse și înșeală mai ușor pe bietul om. Fiecare credincios umblă clipă de clipă sub imboldul unor trimiteri. Trimiterile se pot împărți în două, trimiteri firești, adică păcătoase, și trimiteri dumnezeiești. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. În numele ebraic Ioan, Iohanan, înseamnă darul harului lui Dumnezeu. Omul trimis de Dumnezeu este un dar al harului pentru oamenii la care a fost Trimis. Dragul meu, și tu ești un trimis, dar cine te trimite? Dacă ești trimisul lui Dumnezeu, semin cu Dumnezeu cu felul lui de a fi, ești nepărtinitor ca El și pretutindenea netezești calea Harului, cale spre Hristos pentru toți cei ce te înconjoară. Cu privire la Ioan Botezătorul, locul lui este așa de însemnat în desfășurarea istorică a adevărului mântuirii, încât ultima prorocie din Vechiul Testament este despre venirea lui. El face legătura între Vechiul Testament și Noul Testament, între lege și Evanghelie. Ioan era un trimis de Dumnezeu. Evanghelistul zice despre Domnul Iisus Hristos că El era Dumnezeu, dar despre Ioan zice că El era un om. Dumnezeu lucrează asupra oamenilor Prin oameni ca și noi Dragul meu Ești și tu un trimis al lui Dumnezeu? Cu întrebarea aceasta La care fiecare rămâne să-și dea răspuns Anunțăm încheierea programului I-004 Din partea emisiunii creștine De Radio Evanghelia Lumina Vieții Dorind harul și binecuvântarea lui Dumnezeu Peste toți ascultătorii acestei emisiuni Amin Am Snap